V dnešním knižním okénku mám pro vás knížku, na kterou netrpělivě čekala spousta lidí. Její téma se totiž týká doslova každého z nás. Stárnutí a stáří. Stárnutí je dvojího druhu. mysli a těla. Fyzickému stárnutí zabránit nelze. Duševní stárnutí se ale v určitém bodě může zastavit. A to je právě případ Miloše Hoznauera. Tělo stárlo, ale duch se v tomto těle usadil v době, kdy jako zralý muž získal nadhled nad děním kolem sebe i nad sebou samým. A už tak zůstal. V knize s názvem Stařec načekané s humorem a ironií komentuje stav člověka po 680 letech bytí. Polemikou s odborníky, vtipným veršem, veselým vzpomínáním. Mladí se pobaví a neuvěří, starší se dozví, co je čeká, stáří se schutí, rozesměje Právě v této knížce. Další knihou je kniha Touhy Jendeho Jongi. Je to debit kamerunské spisovatelky s neobvyklým jménem Imbolo Mbue. Kniha o americkém snu, který sní miliony lidí po celém světě. To je právě její knížka. Jende emigroval z Kamerunu do New Yorku, aby zajistil pro své rodiče lepší budoucnost. Po měsících otrocké práce získá práci snů jako osobní řidič Clarka Edwardsa, vysokého manažera banky Lehman Brothers. Jende má poprvé v životě dobře placenou pravci a dokáže zabezpečit svou rodinu i podporovat příbuzné doma. Sny o šťastné budoucnosti se však začnou rozplývat poté, co na povrch vypluje pravda o finančních machinacích banky Lehman Brothers a když se na pohled dokonalá rodina jeho zaměstnavatele hroudí pod tíhou odhalených skutečností. Tehdy se naplno ukáže, že Jendeho život v emigraci stojí na vratkých základech a on musí učinit jedno ze svých nejtěžších osobních rozhodnutí. Typy tohoto týdne jsou tedy knihy Stařec načekané a Touhy Jendeho Jongi. Najděte si svůj příběh v síti knihkupectví Kosmas nebo v e-shopu Kosmas.cz. Kosmas. Víc než kniha.